Esti Gimmelheim, Neon. Részt lett a hármasban című regényből. Maja. A hatalmas váróteremben csillog a neonfény. A mindenütt lévő neon. A kórház sürgősségi osztályán is egész éjszaka égett a fehér neonfény, ahol az anyja egykor takarítónőként dolgozott, és ahol az egyik emeletes ágyon egyszer ő is ott feküdt, a zöldes szövetfüggőny mögött, amikor a bőre kiszáradt a tengerben. A fény akkor is vakítóan szűrődött be a szemhéja alá, hiába csukta be a szemét, nem tudott elaludni. Az új központi pályaudvar termeiben is ontották a fényt a neoncsövek, elhaló, sápadt színbe burkolva az utasokat. Annak idején kilenc, egynegyed évesen, amikor először határozta el, hogy megszökik a mindenkiben az ijedelmet látta. Fogta a szövet táskáját, beletette a csehovot, a közelebbről behatárolhatatlan szörmeállatát, ami vagy kenguru volt, vagy mackó, továbbá három sékelt, és az ötös járattal elindult az új központi pályaudvarra, ami akkor még tényleg újnak számított. Talán az vonzotta, hogy elvegyüljön a sok-sok emeletnyi bolt, peron és embersápot neonábrázatának egyvelegében. Az ötös busz megállójában találkozott Leával, a szomszéd aki erővel kézen ragadta, és megkérdezte, mit csinál itt egyedül, és hol van az anyukája. Hazaérve leültette a nappaliba, a széles, paszter rózsaszín kanapén. A sárgásfényű lámpát festett üvegernyő borította. Maja felemelte a jobb kezét, az ujját a szájába dugta és a körmét kezdte rágni, egyiket a másik után. Miért nem maradt ott a lágyfények ölelésében? Miért kellett utána visszatérnie az üres ház emeletére? Miután végzett a körmökkel a jobb kezén, a balra. A szomszéd a konyhai kredenc mellől tartotta őt szemmel, de nem szólt egy szót sem. Így csöndben rágogathatta a körmeit. Lea magára hagyta őt egy pohár narancslével, és föllívta maja anyját. Ő csak mondott foszlányokat hallott, hogy ilyen helyeken kóvályok, vigyázni kell rá, még kisgyerek! A neon a tengerparti mellék helységében is fehérre festette a pincérnő arcát, aki nem szerelt rá a seregből, és fáradt szint kölcsönzött neki. És náluk is az éget otthon a konyhában. Kiskorában kérte az anyját, hogy cseréljék ki. A zseppénzéből vett is egy kerek lámpabúrát és bebugyolálta a virágos szoknyájába, amit nem szeretett hordani. Az anyjának azonban nem akadt ideje, hogy felmászol a létrára, leszedje a hosszú neoncsövet és kicserélje rendes körtére. Különben is mondta, ő nem egy szerelő, a fénycsőrádásról kevesebb áramat fogyaszt. A virágos lámpa búra ott maradt a szekrény tetején. Maja állandóan azon tűnődött, hogy vajon a neon tompítja el az igazi fényt, vagy éppen, hogy a neon az igazi, és így fedi föl az eleven, vidám és optimista maszk mögött rejlő valódi arcát. A csupasz fény, a kopasz lánga, ahogy ő nevezte, ami magában nyeli az utasok utazás előtti izgalmát. Most ott állt a kígyózó sor kellős közepén, a hosszú és vastag kígyó derekatáján, Lábával tologatta előre a nagy bőröntjét. Assaf állt mellette. Hatalmas táskája úgy bepójázta a hátát, mintha puputeve lenne. Hallgattak, belesüppedtek a körülöttük folyó lármába. – Hé, hölgyem! – kiáltott egy vállas pocakos férfi. – Mit furakszik? Én már két órája itt állok. Miről beszél? Láthatja, hogy már négy órája itt vagyok. Az ember egy pillanatra vécére megy, aztán újból állhat be a sorba. A nő elégedett arccal a szomszédjára nézett, mintha titkor titkosszövetségesek lennének. Ebben a tempóban lekéssük a gépet, mondta a szaf. Akkor lekéssük, gondolta Maja. Halvány reménysugár gyúlt benne. Mit csinálok én itt egyáltalán? Utálom a repzeret, meg a repülőt, meg utálom itt hagyni az országot, ahol élek. Mint ha sohasem hagytam volna ott az országot, ahol éltem. És a is idegesít. Az ábrándos lelke, a vonatottsága a sóvár tekintete. És ki tudja, ha lekéssük a gépet, talán úgy lesz, mint az idióta szitkomokban, amiket vele meg eránnal néztünk, amire rákényszerítettem őket. És akkor hármasban megyünk. Tegyük föl! Hogy Errán mégis jön. Igaz, ők nem nagyon találkoztak az utóbbi időben. A gondolatai, ahogy ez majánál lenni szokott, elkezdtek felszíre jönni. De nem volt köztük semmi, amit szavakkal elmondhatna neki. Vagy lehet, hogy a szavak nem akarták, hogy kimondják őket. Tegnap előtt összefutott vele az éjjel-nappaliban. Éjszaka volt. Errán olyan volt, mint mindig. Magas, vékony, göndör... És ő oda akart futni hozzá, és megölelni. Elmondani, hogy őt látni végre olyan, mint a csapvíz a szomjazónak, és ne hagyja el őt, soha ne hagyja el többé, mert nélküle kiszárad és elhervad, mint a cserepes virágok a szobája ablakában. És most már tudja, tudja, hogy azok, akikkel együtt volt vagy lefeküdt semmit sem jelentenek számára. Egyikük sem, csak ő, csak ő. És holnap után elutazik. Találják hivel, és jöjjön velük, ami őt illeti, Katmanduba mennek, főleg, ha ő is jön. Együtt, mint régen? De ebből az egészből semmit sem mondott el. Csak megkérdezte, hogy hogy van. Ő meg hogy kösz jól, és most jön a tüntetésről a miniszterelnöki hivatal elől. Maja elnevette magát. Mi van, te már eljegyezted magad a forradalommal? Azt felelte, nem jegyezte el magát, csak együtt járnak. Mire egy út nevettek. De valami űrtátongott közöttük, valami idegenség, mint épp csak az imént ismerkedtek volna meg. A sor kicsit megmozdult. Mi van ma? kérdezte amerikai akcentussal egy nő, aki egy piros bőröndöt húzott maga után. Mindenki itt hagyja az országot? A hangszóróból acélos hang áradt. Utolsó felszállók, a Münchenbe tartó 931-es számújárat utasait kérjük, fáradjanak a 15-ös kapuhoz. Last Passengers! Majának a katasztrófa filmek jutottak eszébe, Aszaf régi videó lejátszóján nézték még ezeket gyerekkorukban, amikor mindhárma jóban voltak egymással. feküdtek a színes szőnyegen a nagyszobában, s ő eltakarta a szemét, amikor a gép fölemelkedett, és a hátulján kiáramló füst elárasztotta a képennyőt. Csak az utasok sikolyait volt kénytelen végighallgatni, mert nem tudta egyszerre eltakarni a szemét és befogni a fülét is. Mire a repülő megtelt, az ő feje is tele volt már a számtalan repülőgép katasztrófa gondolatával. A halott madarakként lehullott gépek szétroncsolódott darabjain, dzsungel növényzetnő, vagy kopár sziklás hegycsúcs körvonalazódik valahol a semmibe. Mindig azzal próbálta nyugtatni magát, hogy ezek az esetek csak távolítája fordulnak elő. Guatemala-ban, Nepálban, Vanuatu-ban. Nem itt, ahol a technológia sokkal előrehaladottabb és a pilótáink rendkívül képzettek. De nézd csak oda, valaki gyanús. Komolyan! Ki az, aki egyszáll bolti nejlon száll fel a gépre? Feltűnő egy alak, ahogy a zacskó a szorosan összezárt kezéhez tapad. Nagy barna szem, szemitatipus, típus, ahogy az anyja piszkálta ezzel eránt. Maja szeme, mint a radar. Minden gyanúsat megfigyel. Mint ha ő lenne a gép biztonsági őre. Ha elalszik a repülőn, ki tudja, nem esik-e valami baj, és ha igen, kimenti meg az utasokat. Maja eddig kétszer repült életében. Először, amikor az anyjával együtt bevándorolt Izraelbe Oroszországból. De arról az útról nincsenek emlékei. Egyéves volt. Másodszor akkor, amikor a kórház összes munkatársa, ahol az anyja is dolgozott, be utazott a hétvégére. Ő ablaktól ablakig szaladgált a repülőn, hogy lássa a tengert, hol jobbról, hol balról. A többiek meg nevettek és csititgatták az anyját, aki rászólt, őj már le mássa. a repülő miattad. A hotelben lenyugodtak és együtt lementek az úszómedencéhez. Sétáltak a parti sétányon, az anyja megölelte és azt mondta, olyanok vagyunk, mint két barátnő, nem? mássa. De Maja kiavította Maja, anya Maja-nak hívnak, nem Másának. Az anya kicsit megriadt, elhallgatott, és a nyaralás hátralevő részében már nem ölelte meg Maját, és nem nevetett úgy, mint előtte. Maja leült a medence szélére, és arra gondolt, hogy ez itt tényleg elég szép, a száraz szél az arcán, meg hogy a vörös tenger igazából nagyon kék. De ő már szeretne otthon lenni, városa unalomig ismert szürke tengerében. Soha nem akart igazán messzire utazni. Az iskolai kirándulásokat is kihagyta egészen kilencedikig, amikor Aszaf és Erán kierőszakolták, hogy velük menjen. Többnyire jól érezte magát, énekelte a többiekkel a dalokat, amiket az anyja még régen Oroszországban, de a szíve a városhoz húzta. Ott megtudott feledkezni a nehézségekről és beletemetkezni a mellék utcák, helyek, lármás bevásárlóközpontok tömegébe. Hogyan is egyezhetett bele, hogy így kettesben elutazzon Aszaffal Londonba és onnan Indiába? Nem is nagyon látták egymást a hadsereg alatt. És hogy hagyhatta itt Eránt? Tudja, hogy nélküle úgyse sikerül semmi. Aszaffal ketten csak az elektromos kábel. Erán volt az, aki felkapcsolta őket, és mindenki világlott. Nélküle minden beszélgetés csak és habogás volt. Néha úgy érezte, asza a ferde szemmel néz rá, mint ha pislákol még benne valami az elemista fiúk lány gyűlöletéből. Hiszen annak idején nem is engedte meg majának, hogy részt vegyen a játékukban. Kényszerből lettek egymás vigaszai, amikor Elán elkezdett eltűnni a tüntetések meg a szórólapozások miatt, és árvákként egymásra maradtak. Idővel megtanultak úgy tenni, mintha a köztük húzódó nyilvánvaló korlátok nem is léteznének. Aztán, amikor már-már megfeledkeztek róluk, hételen mégis beleük botlottak. A gondolat, ami a felszínre jött. Tényleg beszélni akart Elánnal, de mindig közbe jött valami. Vagy valaki. Miért fette el az igazi fontos dolgokat apró lényegtelenségekkel? Miért hárította el őket, mintha az idő gyékkényként terülné előttük, és sose lenne túl késő? Hiszen előbb-utóbb mégis az lesz és amikor aszafat behívták, egyedül ment el elbúcsúzni tőle utolsó este, mielőtt besorol a bázisra. Minden dolgok bázisára itt, e hazában.